Корінні отамани разом з Кошовим складали військову старшину, яку нещадно контролювало усе товариство, але водночас вона, коли вже була обрана, мала диктаторську владу, особливо у воєнний час. Тепер, коли московські посли увійшли в Січ, увесь велетенський майдан між куренями являв собою дивне видовище. У різних місцях, з усіх чотирьох боків, деміли й чаділи вогнище й горни, по кількості коренів – це були курінні печі, на яких готували страву разом тисяч на п'ять, а то й на десять козацьких ротів. Над горнами висіли величезні казани, на кілька сажні бобфат. Вони кликотіли, наче казани в пеклі, і розпускали по всій січі невимовний запах і пару від киплячих у них чи то галушок за з малий кулак кожна галушка, чи то кулешу, або каші з салом, або юшки старанні олені, окуні, осетри і всякої риби, яка тільки водилася в Дніпрі та у найближчих плавнях. Там чадили невеликезних рожних підсмажувані на вогні барани й сайгаки, деякі кабани, воли і цілі величезні тури. Біля казанів та рожнів порилися військові кухарі та їхні різноманітні помічники: дроворуби, водоноси, пшономийі, крупосіви, салотовки, ті, що вміли гарно товкти Солоне свиняче сало для каші й галушок, різники, пекарі, хлібодари та інші майстри кухарської справи. Пекельна спека діймала їх. На розісланих по всьому Майдану численних запонах, кінських та волових шкурах, на дошках і просто на траві лежали гори хліба, приготованого на обід для всього війська. Тут таки на землі стояли сотні великих дерев'яних солонок. Ні ножів, ні веделок, ні столів, ні скатертин, а тим що схожого на серветки чи рушники, тут не водилося. Була лише гола земляча трава, а на них гори хліба і сотні солонок. Не було навіть ложок. Ложка і ніж були в кожного козака, і носили вони їх або біля пояса разом з іншою бойовою зброєю, або в глибочезних кишенях широченних штанів, куди ховалися ще кисети з тютюном, люльки та кресало з усім приладтям. Козаки, нашвидку причепурившись і повиймавши ложки і ножі, сідали колом біля солонок та куб хліба. Так само нашвидку хрестилися на схід сонця, брали побуханці, нарізували на шкоринці ножем христа і країли її на величезні скибки для себе і для товариства. Усі сідали по-козацьки, або швидше по-східному, навхрест ноги і витирали ножі та ложки чи об траву, чи об штани й рукава сорочки. Вуса підбирали до гори або закладали за плечі. Це в кого були богатичські вуса? Вуса, мов, ретіці, щоб не заважали вони козакові їсти. Тим часом гурти кухарів своїми величезними тичками-ложками насипали із киплячих казанів у здоровенні, часом усажень в обхваті дерев'яні миси, готові страви, Куліш... Рідку пшоняну кашу з салом або галушки — теж із салом, звичайно, в скоромні дні юшку з риби, борщі з щавлем і теж із салом, а то й з сухою рибою, з лящами і таранею, і на величезних жердинах розносили їх по козацьких колах. І тоді починало військо обідати. Обідало кілька тисяч чоловік на повітрі, просто неба. Першим простягав ложку в спільну гігантську мису отаман, зачерпував страви, поважно ніс ложку до рота, тримаючи під нею шматок хліба, щоб не капнути на себе, і так само поволі, поважно перехиляв ложку під богатирські вуса. і поважно пережовував хліб і не поспішав ковтати, аби товариство не подумало, що він квапиться, хапається і не сказало «Глита, як собака». Потім так само поволі і поважно витирав рукавом, а той хусткою вуса, і знову кусав хліба. За батьком Отаманом тягся й своєю ложкою до миски той козак, який сидів по ліву його руку. За тим тягся третій козак до миси, третя ліва ложка, і так, як сонце ходить по небу і сходу на захід, так ходили й козацькі ложки навколо миси, поки черга не доходила знову до батька Отамана. Коли митця спорожнювалася, кухарі знову наповнювали її, поки козаки не з'їдали усієї страви, бо за козацьким звичаєм треба було неодмінно з'їсти все, що було наварено і напечено. Потім, після галушок, борщів і кулешів або після товченої цибулі з водою і сіллю, кухарі тягли на широких дошках печеню, засмажених нарожних кабанів, баранів, волів, турів і сагіхаків. Таченю тут таки розрубували сокирами або різницькими ножами на шматки.